Hogyan ölte meg Robin Hood a seriffet? Egy év és egy nap telt el azóta, hogy Robin 400 fontot kölcsönzött ször Herbrand de Tremmájnak. Ugyanazon a búvóhelyen volt most is a földön futó, és a sült pástétom, a szép pirosra sült kappanok, a vadpecsenye pecsenye szédítő illata terjengett mindenfelé a fák alatt. Robin john hívatta. hivatta. Rég elmúlt már dél, mondta Robin, és a lovag még nem hozta vissza a kölcsönt. Azt hiszem, hogy ha rakszik rám a szentszűz, azért nem küldi a pénzt a határnapra. Ne nyugtalankodj, jó uram, mondta Csöp John. Még nem járt le a nap, esküdni mernék rá, hogy Sir Herbrand megbízható, és megjön mielőtt a nap nyugovóra térne. Fogd az íjad! mondta Robin. Vidd magaddal nyájas Artúrt, Mácsot, ijászvilt, és vigyél még tíz embert, és menjetek ki a római útra. Tavaly ott találkoztál össze a lovaggal. Hát, ha a szent szűz, küld oda valakit, hiszen nincs miért haragudnia rám. John fogta az íját meg a kardját, előhívta a többieket, és eltűnt a közeli erdő mélyén. Robin egy álló óra hosszat nyilvesszőket faragott, a szakácsok meg néztek fazekaikba, a fejüket csóválták, mert a kappan sült és a vadpecsenye kezdett kiszáradni. Végül is egy felderítő jött futva az erdőből. Robin hoznyargalt, és azt mondta, hogy négy szerzetessel, két teherhordulóval és hat ijásszal jön, csöbb John és csapata. Nem sokára Robin kunyhója előtt a tisztáson feltűnt Johnnak és társainak szálas alakja. Köztük lovon négy barát, végül fegyvertelenül a négy barát kísérete. Robin a legelső barátra nézett és gúnyosan felnevetett. A Robert volt a Méri lastrom apátja. Mögötte az a kövér pap a kulcsos barát. – A yorki fekete keresztre – mondta Robin – soha ilyen jókor nem jöhettél volna apátúr. – Emberek – fordult azok felé, akik brinken kárból szöktek meg –– íme itt áll minden nyomorúságotok és bajotok okozója. Amikor jobbágyok voltatok, és esőben, hóesésben küszköttetek a hátatokon végig-végig csapott az ostól. Nagy jóságáért most megvendégeljük, és ha megfizette nekem adósságát, mert biztosan a szent szűz küldte, hogy megadja a kölcsönt, misét mond nekünk, és a legjobb barátságban válunk el egymástól. Ám az apád ellenségesen nézett rájuk, a kövér és ilyet kulcsos barát pedig oly rémült pillantásokat vetett mindenfelé, hogy az Erdő jó ízüt ne vettek rajta és tréfából mindenféle szörnyűségekkel ijeszgették. – Csöbb, John! – mondta Robin. – ha csak ide azt a hasas a kulcsös barát mellől, és számold meg, hogy mennyi arany és ezüst van benne. John úgy tett. Robin előbb kiborította a pénzt a köpenyére, megszámolta, és megmondta, hogy mennyi van. – 800 font. – Á! – mondta Robin. – Mondtam már neked, apát úr, hogy a szentszűznél becsületesebbet nem ismertem, és nem is hallottam mert nem csak megadja a kölcsönt, hanem kétszeresen adja vissza. Jóságos tett csak ugyan, úgyhogy alázatos küldöttei megérdemlik a szíves vendéglátást. – Mit akarsz, gazrabló? – kiáltott föl kivörösödve, képéből kikelve az apát. – Ezt a szép summát ezek most elveszik tőle. – Földön futó ordas féreg, akit bármelyik becsületes ember megölhet, miféle kölcsönt adtál te a szent szűznek? – Gasszö kevény! Gonosz tetteid miatt mindenedet elkobozták, még az életedet is! – Csigavér jó apát! – mondta Robi. – A szent szűz nem adott nekem kölcsön, csak kezességet vállalt azért a 400 fontért, amelyet egy évvel ezelőtt egy szegény lovagnak kölcsön adta. Itt járt nálam, és elpanaszolta nekem, hogyan nyomorgatta egy bizonyos gonosz apát és több más ellensége. – Sör Herbrand de Trammein, annak a lovagnak a neve apát. Az apát megrebbent és elsápadt. Elfordította a fejét, ajkát a szégyelletében és dühében. Arra gondolt, hogy Robin Hood segített Sir Herbrandon, és így elvette előle és Frank B. urai elől a szinte biztos zsákmányt. Ebben apát úr, folytatta Robin ridegen, olyan igazság kezét látom, amelyet eddig nem voltál képes elfogadni. Sir Herbrandot pusztulásba és romlásba próbáltat taszítani, de összetalálkozott velem Vajon véletlen volt-e? És segítségemmel megakadályozhatta mesterkedéseidet. Hazatérőben három lovak tört rá Frank Bill Lord rablófészkéből. A kettő halálát lelte, Sir Herbrand és fegyverhordozója pedig sértetlenül folytatta útját. Az apát megszígyenülten dühösen nézett Robinra, de meg sem ukkant. Á, nem lett volna jobb felhagyni a gonoszkodással, sanyargatással, apátul, folytatta Robin és többet tenni annak a példájára, aki az egész világ bűneiért meghalt a kereszten. Most pedig emberek, folytatta társai felé fordulva, a magunk módján pazarul megvendégeljük, aztán borral és vadpecsenyével telten, de üres pénzzelzacskóval útnak keresztjük őket. A földönfutók csak ugyan királyi módon megvendégelték az apátot, a kulcsos barátot és kíséretüket. Az apát komor volt, nem akart felengedni, keveset kelletlenül evett és volt. Nagyon szégyelte magát. Őt, a Szentméri Kolostor apáturát, Yorkshire egyik leggazdagabb és leggőgösebb főpapját kijátszotta, megszégyenítette, bolondátette egy szökött majoros meg a bandája, és ezek most itt ülnek körülötte, stréfálkoznak vele, hogy igyék smulasson. <sígy> Jaj, mekkora szégyen! Ebéd végeztével megszólalt Robin. Most pedig apáturam is sét mond nekünk. Tegnap délóta nem hallgathan misét. Misézzen, aztán elmehet. Az apát azonban mogorván megtagadta a kérés teljesítését, és Robin hasztalan igyekezett rávenni. Úgy is jó, mondta ekkor Robin, és kötelet hozatott. Kötözzétek ahhoz a fához ezt a papot, aki nem akar misézni, parancsolta Robin. Ott marad, amíg nem akar misézni, akár egy hétig is, és addig nem is eszik, míg kívánságomat nem teljesítette. Aztalan rimándkodott neki a kövér kulcsös barát, meg két társa is. A csökönyös apát nem engedett. Ott állt egy fához kötözve, mint egy gonosz tevő, és dühösen forgatta szemét. A kövér kulcsös barát és a másik kettő addig kérlelték, hogy teljesítse a földön futó kívánságát, míg végre sok-sok rimánkodás után engedett az apát. Nagy álltatossággal vették körül Robin és társai a Szent Misén. Éppen felemelkedett a térdelésből, amikor egy felderítő jött futva, és jelentette, hogy egy lovak közeledik, húsz fegyveres emberrel. Robin már is tudta, ki lehet a lovak, és visszatartotta az apátot. Amikor Sir Herbrandt, mert ő volt a lovak, a tábort elérte, leszállt lováról, és Robinhoz lépett. Meglepődött, hogy a földönfutó mellett ott látja az apát bősz ábrázatát. – Isten segítsen jó, Robin! – mondta Sir Herbrandt. – És téged is, apátúr! – Isten, hozott nemes lovak! – felelt vissza Robin Hood. – Bizonyára az adósságot hozod. – Azt hozom! – felelte a lovak. – És szerény ajándékot hozok még vele. Száz jó tiszafaijat és kétezer acélhegyű nyilvesszőt hálából a te jóságod ér. – Elkéstél már vele, Sir Herbrandt! – nevetett Robin. – A szűzanya a kezeset elküldte már egy emberével az adósság kétszeresét. A jó apát 800 fontot hozott a tarisznyába, és átadta nekem. – Eresz utamra, te fullánkos nyelvű kígyó! kiáltotta szégyentől veresképpel az apát. – Nem bírom tovább, úgy megszégyenítettél, hogy soha el nem felejtem. – Menj hát, mondta idegen Robin, és jusson eszedbe, hogy azért szégyenítettelek meg oly nagyon, mert te és szolgáid embertelenül nagy terheket raktatok a szegény nép nyakába és sokszor ez vitte őket a nyomorúságba vagy a sírba. Több szó nem esett. Az apátot nyeregbe segítették, és a barátokkal meg a kísérettel elhagyta a tábort. Megindult vissza a klastromba. Ezután Robin elmondta Sir Herbrandnak, hogy került markába az apát, és Sir Herbrand így szólt. Alig hiszem, hogy egy ilyen gőgös és nagyra vágyó főpap, mint a Szent Méri Kolostor apátja, élni tud még ekkora megszégyenítés után. De a szentszűzre, törvénytelen cselekedetei miatt igazán megérdemelte. Zsarnok volt egész életében, és emberei csak az ő példáját követték. Robin nem vette el a lovag 400 fontját, de örömmel elfogadta a 100 jó ajándékíjat és a nagy csomó nyilvesszőt. Sir Herbrand és kísérői kin az erdőn töltötték ezt az éjszakát, és másnap reggel, kölcsönös udvariaskodás és nyájaskodás után útnak indultak. A lovag visszatért birtokára, Robin pedig még bentebb húzódott az erdőbe. Hát az apáttal mi történt, amire Sör Herbrand már gondolt? Annyira bántotta a rajta esett szégyen, és olyan nagy károsodás érte, hogy gőgös agya elborult. Egy hónap múlva ágynak esett, és egy álló évig betegeskedett, kornyazozott, és a következő tavaszon elvitte a bánat és a keserűség. Így mondták a kastombéli testvérei. Nagy és díszes volt a temetése. Aztán a barátok összegyűltek, és egy társukat választották meg az elhunyt apát helyére. Választottukat Londonba küldték, hogy megválasztását formálisan elfogadja William de Langchep, Anglia Lord kancellárja, az ország kormányzója arra az időre, amíg Richard király Palesztinában Saladinnal hadakozik a Szentír birtoklásáért. De a kancellár Eisenbach de Belaminak unoka testvérének kérésére és saját óhaját is követve elutasította a barátok választották és Robert de Longchap, egyik unoka öccsét nevezte ki helyette. Vad és alattomos volt ez a Robert, amit az várható is volt. Elhatározta, hogy Robin Hoodot mindenképpen elfogja, és őt is és csapatát is megöli. Ezért összebeszélt Frank Bigben élő rokonaival, Sir Guy of Gisbornal és a nottingham seriffel. Sok csapdát állítottak fel Sherwood és Brannisdale erdejében, váratlan rajtaütéssel és egyéb fondorlattal próbálkoztak. Ám Robin olyan körültekintő volt, és oly sok és éber kémje volt, és az erdei falvak jobbágyai oly buzgón segítették, és mindenről idejében értesítették, hogy Robin egyetlen emberét sem vesztett el. Viszont az ellenség gyakran esett a Robinnak vetett csapdába, és sok embert veszített. Aztán néhány hónapig nem történt semmi és Robin egyik-másik embere már azt hitte, hogy a serif és Frank B. urai belefáradtak a sok vereségbe, és többé nem távadnak. Egy napon Robin és Macs Kalmárnak költözve Donchesterban járt a piactéren, és egy lovasembert pillantottak meg. Ez megállította a lovát, és kiáltozni kezdett. – Figyelem, figyelem! Ide figyeljetek jó emberek! Ilyászok, testőr, avagy hűbéres lovagok és katonák! – Erdőlakók és erdőpásztorok, és minden derék íjas ember. Tudjátok meg, hogy gazdám, natingem nemes serifje nagy dolgot hirdet. Éjszak legjobb íjászát meghívja Szent Péter napjára natingembe. A céllövő térre versenyre. A díj egy remek a szára tiszta ezüst, a hegyemek a tolla színaragy. Ennek a nyílnak nincs párja egész Angliában, és aki elnyeri, az lesz trentől Északra minden angol tartomány legkiválóbb és legjobb íjásza. Isten óvja Richard királyt, és a Szent sírt! Azzal a hírnak megfordult, és elhagyta a várost, és vitte a hírt mindenfelé az országban, egészen fel a Carlisle és Newcastle közti római árokig. Mit szólsz hozzá, jó gazdám? kérdezte Márcs. – Nem a serif ánok csele lesz ez, nem téged próbál-e törbecsalni és elfogni? És tudja rólad, hogy el nem maradnál az ilyen versenyről? – Bizony, csel is lehet, mondta nevetve Robin, de mégis elmegyünk Nottinghambe, bármi történjék is, és meglátjuk, hogy a serif képes lesz-e többre a nyílt mezőn, mint bent az erdőben. Amikor visszatértek a léi táborba mert ott voltak akkor a földönfutók, mindenki a versengésről beszélt, mivel sokan hallottak a serif hírmondójának felhívásáról. Robin összeült legjobb embereivel, és úgy döntöttek, hogy a földönfutók legnagyobb része elmegy Nottinghambe azon a napon, és más és más kapun keresztül mennek be a városba, mintha több felől jöttek volna. Mindegyiknél lesz így és vessző, de egyesek, szegény majorosnak vagy jobbánynak, Mások erdőlakónak vagy falusi vadásznak öltöznek majd. Jó magam, mondta Robin, befestem az arcomat, és rongyos ujjas lesz rajtam, mintha aféle széltoló lennék. Hatan közületek velem együtt nyilazni fognak, a többiek a sokaság közé vegyülnek, és ha a seréfnek a szándéka, felhajzák íjukat, és nyilazni kezdenek, ha kimutatná a foga fehérjét. A versenynapján derűs és napsütéses volt az idő, és nagyon sok ember gyűlt össze a céllövő téren. Sima, pázsitos volt ez a tér, kint az északi kapun kívül, nem messze az Akasztódomtól, ahol John megmentette volt Ijászvill életét. Éjszakabbra a Szelit Halmokon túl erdő zöldelt és susogott. A Mansfieldi és Allertoni úton még egyre áradtak az emberek, alig várták már, hogy láthassák a nagy Ijász ünnepséget. A győztes hírét majd elviszik egész Észak-Angliába. Az íjazó hely mellett átsult emelvényen ült a serif, több naptingemi lovag és a szerzetesek. A közelben állottak a serif tisztjei. Ők a versenyrendjére ügyeltek. Először is nagy célra kellett lőni 220 húrciadról, 100 játsz célba. Minden ember háromszor nyilazhatott, és kiesett a versenyből, ha három kettő nem érte a kört. Aztán mind távolabb állították a céltáblát, és amikor 300 jarnyira nőtt a távolság, az íjászok száma húszra apadt. Az izgalom nőtt a nézők között, amint messzebb és messzebb került a cél, és amikor a tábla helyett egy vessző lett a célpont, elkezdték a jó íjászok nevét kiáltozni. A hét földönfutóból egy lemaradt, de bent maradt Robin, John, Sedlack, aki mesterűen megtanult nyilazni. Macs, a Molnár fia, egy Reynolds nevű futó és fehérkezű Gilbert is. A hosszas gyakorlás után ez is nagyon ügyes ígyász lett. Amikor először nyilaztak a veszőre, a húszból heten elhibázták. Köztük volt szedlak és Reynolds. Aztán minden nyilazás után távolabb vitték a vesszőt, és amikor 400 yardra tették, csak 7 íjász maradt. A hét között volt Robin és Gilbert. A másik három a Sherry fiíjásza volt, a hatodik pedig Sir Gisbert de Lambry egyik embere, és az utolsó egy szálas, vagy tekintetű őszöregember. Ez azt mondta, hogy majoros, és Bill Hook a neve. Most következett a legnehezebbik próba. A nyilazónak kellett eltalálnia, hogy milyen távolra állították a veszőt, megfelelő nyilat kellett választania, és számolnia kellett a szél erejével. – Nos, nattingami, derék régvickok, most mutassátok meg, hogy mit tudtok! Kiátotta egy bikanyaku, piros képű ember a serif mellől. Vatkin, mördag serif főtisztje volt ez az ember. Ő került Richard Melbeth helyébe, és akár elődje, ő is sokszor kudarcot vallott már, amikor el akarta fogni Robin Hoodot. Még csak nem is láthatta. – Gyerünk, serif emberei! – kiátotta a sokaságból egy polgár. Mutassátok meg ezeknek a hitvány idegeneknek, hogy a servódi emberek különbák! – Hitvány vagy te! – szólalt meg valaki a háta mögött. A jó síri fickók láttára behúzták a farkukat a servódi kutyák. Kürt harsan. Kezdődött a céllövés. Mindenkinek a versengő íjászokon függött a tekintete. A natingamiek nyilasztak elsőnek, és ketten nem találták el a veszőt. Az egyik nyila nagyon messze ment, a másikét túlságosan közel hullott le. A harmadik nyila eltalálta a veszőhegyét, és erre diadalmasan felülvöltöttek az emberek. Ebből láthatni, mennyire fájt nekik, hogy a másik két natingami elhibázta a célt. Most Robin állott ki. Letette eddig használt nagy, hat láb hosszú ujját, és elővette egy másikat. Ez nem volt egy jardnál hosszabb, de olyan vastag, hogy imittam ott nevetgélni kezdtek. Oh, sí, sí, tá, ez a cisitár az a senki házi, <gül> hogy azzal a kerítés a <gül> célba talál kiáltott fel csúfondárosan egy fiatal fegyverhordozó. Állj csak fel, 240 lépésre és majd meglátod! szólalt meg egy nyugodt hang a közelben. Háromszáz lépésről bordáit közé lévő nyilat, még a pánzilingeden keresztül is mondta más valaki. Robinon foszlott rongyos, barna ujas és nadrág, és ugyancsak barna sapka volt. Felemelte íjját, ráigazította a veszőt, és egy hosszú percig nézte a célt. Haja, szakálla hosszabban megszokottnál, és mindkettő borzas, gondozatlan. Piros festékkel befestette az arcát, olyan volt így, mint a városbéli sörös pincék és csapszékek mindennapos vendége, és mindenki csodálkozott azon, hogy olyan jól nyilasz, és eddig eljutott. – jó dióborissza, ugyá! kiáltotta oda neki a tréfás polgár. Nagy hahotázás a viccre, az íjás azonban úgy látszott, nem törődött vele. Mindenki a nyakát nyújtogatta, hogy lássa, hova talál. Ámélkodó muraj, majd lelkes kiáltozást támadt. A célpontnak kitűzött vessző, ketté hasadt. – Szép volt, koma! – kiáltott fel egy díszes köntösű polgár, azzal Robinhoz lépett és vállon veregette. – Kezed és szemed biztosabb, mint ami ennek rezes képedből gondolná az ember. Figyelmesen Robin arcába nézett. Robin ráismert. Ennek a város városlakónak egyszer segítségére sietett az erdőbe. Az ember is felismerte, és azt mormolta elmenőben. – Gondoltam, hogy te leszel. Ügyelj a seriftre! Csapdát gyanítok! Aztán visszament a helyére. Most a másik három kezdett lőni. Bill Huckraff három újjal a vesző mellélőtt, Sir Gisbert emberének nyila pedig túlságosan messzire repült. Az ifjú Gilbert, unoka unokaötse került most sorra. Nagy gondosan felmérte a távolságot, kiválasztott egy egyenesre vágott tollú nyilat, és kilőtte. Szép ívet írt le a nyil a levegőbe, és egy pillanatig úgy tetszett, hogy célba ér. De váratlan fuvallat eltérítette a céltól, és a vesszőtől balra ez síngnyire hullott le a nyil. A sokaság mégis megéljen ezt a fiút, mivel nemes megjelenése mindenkinek tetszett. A serif embere név szerint vörös lúk és robin közt folyt most már tovább a küzdelem. A következő lövésben nem mutatkozott semmi különbség köztük, mert mind a két nyíl vesző pontosan a célba talált. – Világra egyformák vagytok? – mondta akkor a serif. – De az arany nyíl kettőtöké nem lehet. Gondoljatok ki valamit, mi döntse el, hogy melyik kötök jobb íjjász. – Engedelmével, serif úr – mondta Robin – azt ajánlanám, hogy ne nézzünk oda, amikor a veszőt valamilyen távolságra állítod. Aztán megfordulunk, és akkor lövünk, amikor valaki háromig elszámol. Aki akkor eltalálja a veszőt, az lesz a győztes. Csodálkozás muraját lehetett hallani. Némelyek kinevették a javaslatot. Hogy fel is mérje valaki a távolságot, ki is válassza a nyilat, és lőjön is oly rövid idő alatt, amely alatt alig lehet gondolkodni, vagy nem is lehet egyáltalán. Hajlandó vagy elfogadni, vörös luk? kérdezte a serif emberétől. Ez egy pillanatig simogatta deres szakálát, aztán így szólt. Hmm, ilyen céllövés csak három ízben láttam, és a vesző csak egyszer hasították el. Akkor még gyermek voltam. Az öreg Bad Bendy, Stephen of Gamer első íjásza hasította akkor szét a vesszőt, és mindenki elismerte, hogy Trentől éjszakra nincs hozzáfogható íjász. – Ha neked, Koma, sikerül széthasítani a vesszőt, fordult Robin felé. Akkor, noha széltolónak látszol, olyan íjász vagy, amilyen nem akadt az utóbbi ötven évben országunk északi felé. Áh? Ah, mondta Robin könnyedén és felnevetett, olyan gazdát szolgáltam, aki megtanított íjazni, de amit én ajánlok, az nem is olyan nehéz, mint gondolod. Nem próbáljuk meg? Szívesen, válaszolta Luke, akit megzavart Robin könnyedsége, de előre megmondom neked, hogy a veszőt nem fogom eltalálni. Ekkor szóltak a két íjásznak, hogy fordítsanak hátat, és a serif egyik tisztje a veszőhöz nyargalt, és tíz lépéssel távolabb tette. Majd a serif szavára megfordult lúk. Watkin, a serif első tisztje lassan elszámolt háromig, és lúk kilőtte a nyilat. A sokaság vissza lélegzetét, míg a nyíl röpült, és csalódott sóhajt tört ki mindenkiből, amikor lefelé kezdett tartani a nyíl, és vagy hat lépéssel a vesszőn innen a földbe fúródott. – Most eljössz, szájhős! – kiáltott Robinra dühösen a tiszt. Aztán azt mondta gyorsan. – Fordulj! – Egy! – kettő, Három! A három még el sem hangzott, és Robin nyila már kiröpült. Nyakukat nyújtogatták a nézők, úgy figyelték a repülő nyilat. Gyorsan repült és egyenesen, s ketté hasította a vesszőt. Az emberek levegő után kapkodtak, de aztán hatalmas kiáltozást támadt. Robin a legtöbb nézőnek a begyében volt, ugyan, mert idegen volt, s külsejét tekintve alsóbb osztálybeli, ám olyan jól célos, hogy a díjat megérdemli. Vörös lúk Robinhoz lépett, és kezet nyújtott. – Többet érsz, mint amennyinek látszol, íjjász! – mondta, és nyílt Robin szemébe nézett. – Ilyen erős kar, és ilyen biztos szem nem talál elhanyagolt külsődhöz. – Azt hiszem, hogy külön vagy annál, mint amilyennek látszol. Robin kezet szorított vele, a szemébe nézett, de semmit sem felelt. Felhassant a serif kürtje. Következett a díjkiosztás. Tíz díj volt, és azok kapták, akik bizonyos szabályok szerint a legjobban céloztak. Egymás után szólították az embereket. Azok odaléptek a serif széke elé, és a sheriff felesége átadta a győztesi íjásznak a díjat. Amikor Robin került sorra, merészen odament, és udvariasan térdet hajtott az asszony előtt. – Mindenkinél ügyesebbnek bizonyultál, majoros! – szólt hozzá a serif. – Ha fel akarsz hagyni mostani életeddel, és a lord elenged, én szívesen szolgálatomba fogadlak. Gyere, jász és vedd át a feleségemtől a kiérdemelt aranynyilat! Robin odalépett Margaret asszonyhoz, és ez nyájas mosolya nyújtotta át az aranynyilat. Robin kezét nyújtotta a díjért, és tekintetük találkozott. Az asszony elsápadt, szája kinyílt, mintha meg akart volna szólalni, aztán összeharapta az ajkát. Robin bókolására csak bicentett, aztán nevetésben tört ki. Robin tudta, hogy rá ráismert, de nem fogja elárulni. Az asszony arra gondolt, hogy a serif az imént azt ajánlotta ennek a futónak, hogy legyen az ő embere, pedig valamikor milyen nevetségessé tette a serifet. <gül> Ez annyira csiklandozta, hogy felnevetett. A serif fűrkésző tekintetet vetett a feleségére, majd gyanakodva Robin után nézett. Ez igyekezett elvegyülni a sokaságban. Férfiak és nők talongtak a földön futó körül, vidáman szerencsét kívántak neki, és Robin nem tudott eltűnni a serif szeme elől. A serif ráismert Robinra szeme villanásáról. Gyorsan felállt, valamit súgott a bikanyakú embernek, ez megfordult, és az íjászok karjában pillantotta meg Robin. Az emberek vele tartottak, és úgy látta, hogy hozzábeszélnek. Vatkin neki eredt, igyekezett utat törni magának az íjászok között, és nyers hangon követelte a serif nevébe, hogy táguljanak. Ám az emberek ellene fordultak, lögdösni kezdték. – Eresszétek, ostobák! – kiáltotta rájuk. – Megkorbácsoltatlak! Tüzes billogos süttetek rátok! Vatkin vagyok, a serif helyettese! – Eresszétek, emberek! – mondta egy zengő hang. Robin rendelkezett így emberei gyűrűjébe. Letartóztatlak, Robin hú, te földönfutó, a király nevébe! Kiáltotta Watkinet egy pár lépésről. Eleget bőgtél már városbikája, szólalt meg mellette Csöpjom. Azzal a hátára kapta Watkint, a széléhez nyargalt vele, és istenesen földhöz teremtette. Watkin ott hevert egy darabig. hassan tisztán és zengőn. Az erdőlakokat hívta, s a földönfutók összegyűltek mindenünnen más kürtharsant és a serif emberei állottak sorba, felajzott íjjal. A két tábor között rémülten kiáltozva össze-vissza rohangáltak nők és férfiak. A serif parancsavára emberei az erdő nyilasztak. A következő pillanatban már a földön egy egyart hosszúságú nyilvesszői sűvítettek a levegőben olyan sűrűn, hogy a serif emberei, vagy legalábbis akik tehették, szétfutottak, védett helyet kerestek. A földönfutók lassan, rendben elkezdték a visszavonulást, és közben a sheriff emberei lasztak. Ezek a felbőszült vadkín vezérlete alatt a nyomunkban voltak. Később egy lovas vágtatott a sheriff embereitől a városba. Segítséget kér a várból emberek, mondta John, de nagyon keveset ér majd a segítség, ha beértünk az erdőbe. De az erdő még egy mérföldre volt, és a futók nem akartak futni. Időnként megfordultak, és az üldözőkre nyilasztak de azért jó távol voltak tőlük, és ügyeltek arra, hogy benekerítsék őket. Egyszer csak John feljaldult és összerögyött. Ennyi vesző állott ki a térdéből. – Alig, ha tudok tovább menni, emberek – kiáltotta. Robin lépett és megnézte a sebet. Közben a serif emberei gyorsítottak, látván, hogy a földön futók bajban vannak. – Jó, uram – mondta John – arra kérlek, ha szeretsz, ne hagyd, hogy a serif emberei beérjenek és élve elfogjanak. – Húzd ki a kardodat, és vágd a fejem! Kérlek! – A szent szűzre mondom, hogy nem. Kiáltott fel Robin, és csupa szánalom volt a tekintete. – Nem ölnélek meg Anglia minden aranyáért sem. Magunkkal viszünk. – Magunkkal bizony! – szólalt meg Mács. – Sohasem válunk el egymástól, kötő. Azzal széles hátára vette John-t, és a földön futók mentek. Mács időnként leletette John-t, felajzotta íját, és a serif embereire előtt. Aztán egy nagy csapat lovas íjász váltatott ki a város kapon. Láttukra Robin arca elkomorult. Nem remélhette azt, hogy előbb érnek az erdőbe, mielőtt a lovasok beérnék őket, és ha összecsapnak velük, akkor bizony el is nyomhatják őket. Robin körülnézett. Kiutat keresett, de nem talált. A lovasok hamarosan beérik őket. A serif emberei szövetségeseik kengyel szíjába kapaszkodtak, és szökelve közeledtek lefelé a dombon. Három lovag jött a csapat élén, a sheriff legelő. A földön futók még gyorsabban vonultak visszafelé, és Robin parancsára egy vízmosásba kezdtek tovább szaladni. Ezen a dombok közé egy erdős halomhoz jutottak. Arra gondolt, hogy ott próbálkozhatnak majd egy utolsó kétségbeesett ellenállással. Hirtelen és némi keserűséggel eszébe villant, hogy Sir Richard Atletics kastélya közelében vannak. Jó tudta, hogy Sir Richard szereti és segítene, ha arra kérni, de azt is tudta, hogy Sir Richard földjét és életét veszti, ha földön futókon segít. Robin belátta, hogy utolsó csatáját egy magának kell végig küzdenie, noha csak egy nyíl van barátjának kastélya. Elérték az erdős halmot, és Robin kurta és határozott parancsszavakkal fölállította embereit. Hátok mögött ott magasodott szőrchárt kastélya, ám Robin nem nézett arra felé, csak az immár, mint közelebb és közelebb érő ellenséget figyelte. Egyszer csak egy apró lény futott a halomra, és Robinhoz ment. Kett, a manó. Jó uram! mondta zihával. Egy csapatot küldtek a villámsújtott a tölcsöz azzal, hogy hátba támadunk téged. Nézd, ott nyargalnak! Robin szétnézett, és sötét kétségbeesés fogta el. Belátta, hogy nem is próbálhat ellenállni. Ebben a pillanatban egy páncéros lovak tűnt föl. Sir Richard Atletley kastélya felől jött nagy vágtatással. Sir Richard maga. – "Rabin, Robin! Robin – kiáltotta. – Nem vághatod ki magad? Húzzod be a kastélyomba. Gyere gyorsan! Különben elvesztél! – De te életedet és földedet veszted, ha engem befogadsz! – kiáltott föl Robin. Nem érdekel! – mondta a lovak. – Mindenképpen elveszítem, mert ha itt maradsz, akkor én is veled leszek és veled együtt pusztulok el. – Akkor gyerünk! – mondta a földönfutó. – Igaz, barát vagy, elfogadom segítségedet. Majd bőségesen meghálálom nemes lelkűségedet. Éppen idejében érték el a futók a felvonó hidat. Rendben vonultak vissza, és szinte-szinte elkapták őket hátból a lovasok. Nyargalva jöttek, hogy elvágják útjukat, de egy jó erős nyilzápor sokat megült közülük, amikor éppen a várárokhoz értek. Mire ismét hadirendbe állottak, robin pillantották meg, amint utolsónak megy át a felvonóhidon, aztán csikorogva felemelkedett a híd. A katonák és prédájuk között ott átongott a árok vize. Watkin meg az emberei még egy darabig ott állottak, és nagy hangon fenyegetőztek. Ám egy újabb nyilzápor gyors visszavonulásra késztette őket. Vitték halottaikat és sebesültjeiket. A serif csapatának derékhadához siettek csatlakozni. Jött a serif. Tisztelet teljes távolságban megállott a várkastély előtt. A célsisakok csillantak meg a futók sapkái között odafent az oromzaton. A serif fehérzászlós hírnököt küldött előre, és azzal vádolta a Sir Richardot, hogy a királyi törvény ellenére futót segít és fogad be. Erre Sir Richard bátor és törvény szerinti feleletet adott. Az az óhaja mondta, hogy szabadon rendelkezzék a királytól kapott földjénk. Erre a serif hazament, mert Ször Richard kastélyet nem ostromolhatta meg. Sir Richard fölött csak a király és kancellária ítélkezhetett. Sir Richard, mondta Robin, amikor a lovag illő választ adott a serifnek, és lejött a vár ormáról. Ez bátor cselekedet volt, és én esküszöm, hogy bármi is lenne velem, embereimmel együtt a végsőkig melletted leszünk, és bármiféle segítségre lenne is valaha szükséget, tőlem gyorsan megkapod. Robin! felelt Sir Richard. Senkit sem szeretek nálad jobban, mert becsületes és bátor férfi vagy. Inkább mindent elveszítek, de azt nem hagyom, hogy a serif markába kerül. De most rossz híreim vannak számodra. Walter, Sir Richard Fritz Walter ispánja ma reggel azt üzente, hogy gazdája meghalt, és attól tarthatni, hogy a környék leghatalmasabb dordjai fogjul ejték mary és ameddig valamelyik szomszédjához hozzáadják, addig ők birtokolják és használják Marian földjeit. Ó, a fekete keresztre! mondta Robin. Elérkezett az ideje, hogy magammal vigyem a drága Mérient. Sör Richard, nyomban indulok is malaszedbe, és visszaviszem Mérient az erdőbe. Talkatja összead minket, és Merrient békén fog élni mellettem és vidám embereim között. Robin septében kiválasztotta húsz legjobb emberét. Nyomban lószerszámot, fegyvert és lovakat hoztak elő az erdei barlangokból, és az egész csapat már is megindult a nyugati úton, Lengshere, napsütötte völgyei felé. Ott áll nagy földek közepén Malaset kastélya. Másnap estére érték el a kastélyt. Kapuja zárva, az egész kastély sötét és néma. Kürtjük zengő szavára egy ember jött a kapuőrség kamrájába. Walter volt az ispán. A szolgák gyorsan leeresztették a hidat. A kapurácsozatot felhúzták, és a derék ispán a teremben fogadta Robint és embereit. Hol van lédi, Marian, Walter? – kérdezte Robin. – Jaj, Robin úr, nem tudom. – felelte kezét tördelve és könnyek között Walter. – Ha te sem tudod, akkor igazán kétségbejtő, Azt hittem, hogy hozzád menekült. Itt aludt az éjszaka, de reggelre nyoma veszett. – Rossz hír – mondta Robin, és elkomorodott. – Mond, nem rabolhatta el valamelyik lord vagy zsivány rokon? – Most három napja, hogy a lordot a templombeli sírkamrába helyeztük. Léde mérien mindenkivel nagyon ügyesen beszélt. Abban a hiszemben ment mindegyik, hogy ő lesz az a rokon, akinél lakni fog, ha csitul benne a gyász. Tegnap itt volt a szentméri apátság sekrestése is, és hozta magának a királyi kancellárnak William de Langcsepnek Püspökének rendeletét. Ebben megparancsolják a lédének, hogy egész vagyonával együtt tekintse magát a király gyámolítottjának, és egyben azt is közlik, hogy megérkezik Sir of Kratzi, mint királyi gondnok, és minden család próbálkozással szemben megvédi. Scrivel of Ketsi kiáltott feldühösen Robin. Scrivel csak báb, Eisenbar de mi közeli rokona. Minden tisztálátok. Szent méri új apátja vette rá a nagybátyát erre, hogy a királyi jogok védelmének ürügye alatt Wrangby gaz urai rátehessék a kezüket mérjen vagyonára. De most a fekete keresztre meg kell tudnom, hogy mi történt merny, még pedig hamarosan. Robin és emberei másnap, és még sok napon át lelkesír útjait járták, és a szegény emberektől, jobbágyoktól, kódusoktól és más kódorgó emberektől kérdezték, hogy nem láttak-e egy magas, gesztenyebarna királynői tartású lányt egyedül, vagy egy csapat lovaggal, vagy fegyveresekkel. De hasztalam. Senki sem látott olyan lányt, és a hétvégére Robin egészen kétségbe esett. Közben Waltertól hírt kapott, hogy Scrivel of Cetci száz emberrel birtokba vette a kastélyt, és Lédi mérien eltűnése miatt nagyon dühös volt. Ő is mindenféle embereket menesztett, hogy megtudja, hová szökött. Robin úgy vélte, hogy Scrivelnek, meg Wrangby lordjainak mérien elrablásához nincs semmi közük, és mérien vagy egyedül menekült el, vagy magukkal vitték rokonai. Végül is Dél felé lovagolt nagy búsan Robin. Csapatával együtt nehéz szívvel a Stainleyi tábor felé tartott. Reggelre értek oda. Melegen sütött már a nap, madarak füttyögettek a fák között, csupa fény és derű volt minden. Déli irányból gyors lódobogást hallott közeledni Robin, amikor éppen leúrott lováról. A fák között egy nőt pillantott meg. Gyors vágtában közeledett, és mögött egy másik nő jött. Boldogság öntötte el Robin szívét, mert azt hitte, hogy mérjen. De a következő pillanatban Sör Richard Atletli feleségét ismerte fel a nőben. Amikor megállott Robin előtt, Robin udvariasan térdet hajtott. Nagyon felindultnak látszott a lédi, lihegett. – Isten, hol embereid embereidele együtt, Robin Hood? mondta. Nagy dolgot kérek. Megteszem, lédi, mondta Robin. Neked és szeretet férjednek. Az ő számára kértem. Most egy órája elfogta a serif, amint útszetti vadászháza közelében a folyó mellett sólymászott. A serif és emberei kirontottak az erdőből, és foggyul ejtették. Egy lóra kötözték, és most viszik Natingembe és talán meg is ölik, vagy börtönbe vetik, ha nem még gyorsan érte. – A szent szűzre! – mondta végtelen haraggal Robin. – A serif ezért még megfizet. Lédi, várj itt rám kíséreteddel, míg vissza nem térek. Ha nem hozom magammal ször Richardot élve, nem is jövök többé vissza. Azzal belefújt kürtjébe, és ennek különös hangja messzire elhatoltak az erdőbe, úgyhogy a fák között tisztán hallhatták a felderítők, meg az őrök a hívószót egy mérföldes távolságból is. Gyorsan Stein Lee-be rohantak valamennyien, és amikor összegyűltek, lehettek vagy 140-en, íjukat fogva várták gazdájuk szavát. Robin a lédi lova mellett állott, és villogó tekintetéből mindannyian kiolvashatták, hogy mennyire felindult. Emberek, kiáltotta, akik velem voltatok a Natingami céllövésben, mindjó tudjátok, hogy szívvel lélekkel oltalmazott akkor, és megmentette életünket a lédi vitéz férje. Most elfogta a serif. Megtudta, hogy távol vagyok Branisdéltől és bemerészkedett az erdőnkbe, ejtette Sir Richardot Woodsteadnél, ahol a lovagnak vadászháza van. Most emberek elmegyek kiszabadítani a lovagot, és megküzdök a seriffel. Ki jön velem? A sok-sok földönfutó, mint magasra emelte íját annak jeléül, hogy ő is megy, és hatalmas kiáltás szakadt fel mindegyik torkából. Robin büszke volt rájuk, és elmosolyodott. Köszönöm nektek, de nem mehetünk, kiáltotta. A serifnek nagy a csapata, emiatt nyolcvanal jöztök velem. A többi itt marad a tábor és a lédi védelmére. Hamar felkészültek, és Robin nagy csapata behatolt az erdőbe, és gyorsan, de lopakodva a délkeleti keleti utak felé tartott, mert abból az irányból kellett jönnie natingemre menet a serifnek. A serif kémei megtudták, hogy Robin eltűnt délből és Geoff John hagyta parancsnoknak, aki megsérült térde miatt még mindig nem tud járni. Halván azt is, hogy Sir Richard elhagyta Linden Lee-i kastélyát, és vadászatra indult a Brenisdéli déli erdő szélére, úgy gondolta, hogy itt a kedvező alkalom. Most elfoghatja a lovagot, és ezzel kiérdemli eli püspökének, a királyi kancellárnak dicséretét, mert a püspök dübegurult, amikor meghallotta, hogy a lovag törvényszegő módon megmentette Robin életét. A serif ugyancsak igyekezett a lovak lehetése után elhagyni a veszélyes szomszédságot, mivel Robin visszatérésétől tarthatott. Azt kívánta hát embereitől, hogy minden lehetőt kövessenek el. Ő maga szorosan a lóra kötözött, sző Richard mellett lovagolt, ötven fegyveres embere pedig gyalogosan küzdködött és verítékezett a forró nyári napsütésben, hogy olyan tempóban haladjon, ahogy a serif kívánja. Amikor az útba első World Cup városát elérték, a serif csak addig volt hajlandó a nagy vendégfogadó előtt állani, míg minden emberek kortyint egyet. Senkit sem hagyott megpihenni a napsütötte utcán sötét, kellemes árnyékot vető hatalmas fa alatt. Tovább indultak, felverték a port, és még egy mérföldet sem tettek meg, már ismét száraz volt a torkuk. Végül aztán elérték az erdőséget és a Clumber Foresti domvidéket A seriff itt már biztonságosabbnak érezte magát, de nem vette lassúbra a tempót. A hatalmas tölgyek és fadgesztenye fák árnyékában nem érezték annyira elcsigázottnak magukat a fegyveresek, és jobban haladtak előre. Útjukba esett egy hosszú, meredek domb, hager's care, és éppen nagy buzgón felfelé kaptattak rajta, amikor egy nyers hang rivalt rájuk. Áj! És amikor a fegyveresek széttekintettek, az erdei út mindkét oldalán íjászokat, felajzott íjakat, mellüknek irányított csillogó nyílhegyeket láttak. Mindnyájan megálltak, és keserűen a szakálokba dörmögtek valamit. A sherifftől vagy tíz lépésre Robin lépett ki az erdőből, felajzott nyilla vad tekintetét a sheriffre vetve. – Úgy, serif, kiáltotta Robin. – Megtudtad, hogy elmentem, és ideosontál, hogy barátomat fog A szent szűzre, mondom, inkább maradtál volna a városfalak között. Most már nem kegyelmezek neked. Hét esztendeje nem gyalogoltam ilyen gyorsan, mint ma reggel. És ez a te számodra egyáltalán nem jó jel. Mondd el utolsó fóhászodat, mert ütött halálod órája. A serif tudta, hogy csak ugyan elérkezett utolsó órája, ezért még egyszer kitört. – Te elvetemült ordás! – kiáltotta. – A kancellár minden bokrot felverett majd, és elfogad ezért a tettedét. Én... – Többet nem szólhatott. Robin íja átfúródott páncélingén, Megingott, és holtan fordult a lányerekből. Ekkor Robin a lovakhoz lépett, elvágta a köteleket és lesegítette a lóról. – Most pedig ányatok a földre a fegyvereiteket! – fordult a serif embereihez. Amikor ezt teljesítették, rájuk parancsolt, hogy jöjjenek előbbre, emeljék felgazdájuk holtestét, és menjenek innen. Úgy tettek, ahogy mondta, és az ötven lefegyverzett és a teljes vereségben búslakodó ember hamarosan eltűnt a domb túlsó felén. Robin a lovakhoz fordult, és ezt mondta. Sir Richard, Isten hozott az erdőben. Most itt kell maradnod velem, meg az embereimmel, és sárban, ingoványban és mocsárban kell járnod. Sajnálom, hogy egy olyan lovag, mint te ellenállás nélkül ellenségei kezén kénytelen hagyni kastélyát, és az erdőbe kénytelen bevenni magát, de nagy bajban nincs mit tenni. Szívből köszönöm neked, Robin, szólalt meg a lovag, hogy börtöntől haláltól megmentettél engem. Ami pedig az erdei életet illeti. Jobbat el sem képzelhetek, mint itt élni veled és vitéz embereid között, mert nálatok vitézebb embereket nem tudok. Később útnak indultak az árnyékos vadonban, és beesteledés előtt összetalálkoztak a lédivel, aki nagyon boldog volt, és nagyon hálás Robinnak és embereinek, mivel visszahozták a férjét. Ünnepi lakomát csaptak, és sző Richardát lít, meg a feleségét királyi módon megvendégelték. Azt mondták ekkor, hogy bár kastét földet elvesztettek, de soha olyan boldogok nem voltak, mint most, földön futóként ezen az első éjszakán. Amikor már az egész tábor álomba merül, és semmi ezt nem hallatszott, csak a kihúnyó parás pattogása, fejük fölött a fák között motozó szél susogása és a tábor mellett elfolyó csermelyzaja, Robin az erdő mélyébe indult. Nagyon boldogtalan és szomorú volt a szép mérjen eltűnése miatt, Elképzelte, hogy valamelyik kastély fogja, és szabadság után epedezik. Követeléseivel zaklatja valamelyik zsarnoki rokon vagy más rabló lovak, hiszen ezért ejtették fogjul, mivel gazdag hozománya azért lesz, aki feleségül veszi. Ezek a szomorú gondolatok üzték be az erdőbe a zöld halmokhoz, Kett és hóblakó helyére, mert meg akartak kérdezni tőlük, hogy nem tudnak-e méri Amikor Sir Richard kastélyában azt hallotta, hogy szerelme veszélyben van, Málaszett küldte ketet, mérjen őrzőjéül. Ám azóta semmiért nem kapott a Manótól, és nyugtalanító volt ez a hallgatás. Noha szurok sötétségbe vesztek az erdei ösvények, Robin mégis megtalálta az utat, és amikor a posztján őrködő utolsó emberétől is elköszönt, mint egy erdei állat olyan neztelenül haladt tovább a fényeken. Megtett így egy-néhány mérföldet, és akkor megállapította, hogy mindjárt eléri az ikerdombok dombok tisztását mert így nevezték az emberkék szálláshelyét. helyét. Nagy óvatosan a tisztás széléig kapaszkodott, és egy falombjai között kitekintett. Szeme már hozzászokott a sötétséghez. Egészen jól látta onnan a két zöld halmot, mert közel is volt az erdőhöz. Úgy tűnt, hogy minden éjszakai csendbe és nyugalomba merült. Messziről a tisztás túlsó végéből vadászni induló bagoly nyomasztó húhogása hallatszott. Aztán lopakodó lépteket hallott közvetlen közelről. Farkas átfelemelt fejjel az erdőszélen, és a halmok felől jövő szellő cimatolgatta. Egyszer csak rohanászaját hallotta a háta mögött a sűrűben, aztán rövid sikoltás, majd csend. Vadmacska vetette egy nyúra magát. A farkas a zaj irányába eltűnt. Bizonyosan meg akarta kísérelni, elkaparintani a vadmacskától zsákmányát. Dühös vicsorgás fogadta a közeledő farkast, és Robin azt gondolta, hogy mindjárt az életre-halára küzdő farkas és vadmacska zaját hallja, de a mormogás megszűnt. A farkas lemondott a küzdelemről. Amint Robin a halmokat kezdte fűrkézni a távolabbi halom tövében egy árnyat fedezett föl. Olyan szerű volt, mint egy földhöz lapult ember. Tudta, hogy abban a halomban lakik a két testvér, és azon tűnődött, hobb vagy ket alszikeként. Már éppen éjszakai hívójelüket, a kecskefejő kiáltását hallatta volna, ám észrevette, hogy az árnyalak óvatosan megmozdul. Feszülten figyelt. Tudta, hogy egyikük sem lehet, mert ez az emberi alak túlságosan nagy és igen lassan lopakodik a halom tető felé. Robin már bizonyos volt abban, hogy az árnyalak ellenség és a két emberke szállását igyekszik kikémlelni. Vajon nem valamelyik földön futó-e? kérdezte magában, és erre elöntötte a dű. Mindig figyelmeztette embereit, hogy a halmok közelébe ne menjenek és ne próbáljanak az emberkék körül ólálkodni. És ha csak ugyan valamelyik embere, akkor megbűnhődik ezért. Közben az árnyalak szinte elérte a halom tetejét, és Robin lassan arra felé indult. Majd odalép az emberhez, és elparancsolja onnan. A halom tetejében páratlanul feltűnt egy emberke árnyalakja, és az előbbi emberre vetette magát. Ezt váratlanul érte a támadás, félig felemelkedett, de a másik lenyomta, és pillanatok alatt halálos küzdelemben fonódott össze a két alak. Robin felsietett a halom tetejébe, és ahogy közelebb ért, kések villanását látta. Allotta a két ember vadlihegését. A halom lejtős és csúszós oldalán verekedtek, ide-oda vetették egymást, egy-egy pillanatra elvesztették lábuk alól a földet, de aztán ismét megvetették a lábukat. Robin melléjükért és felismerte őket. Az egyik, ket, a Manu, a másik meg egy földönfutó. Ket lelögte magáról a másikat, és az, mint a tönk, úgy gurult le a halomról, és mozdulatlanul terült el egy halom tövében. – Mi történt, ket? kérdezte Robin. – Egyik emberem megpróbált betörni hozzád? – Nem a te embered, jó uram! – mondta zihálva, és válsebét nyomogatva az emberke. – Kém ez! Három napja, hogy nyomodban van, de többé nem kémkedik. Leereszkedtek, és Kett hanyat fordította a holttestet. Embereinek ruhája volt ugyan rajta, de Robin megnézte az arcát. Nem tartozott emberei közé. Hogy, – hogy ezt a zöld gúnyát viseli? – kérdezte Robin. – Brambory Birdben megölte az egyik emberedet, a szegény Dringet – mondta Kett, és felvette gúnyáját, hogy kémkedhessen. – Szegény ember – mondta Robin – Drink mindig jó emberem volt. – De te mit csináltál Brambory Birdben? Annyira fent van éjszakon, hogy az én parancsomra nem járhattál ottam. Mit kerestél olyan messze? kérdezte türelmetlenül Robin, és azon tűnődött magában, hogy vajon lesz-e mit felelnie. Arról a helyről szeretnék neked beszélni, jó uram, mondta Kett. De gyere hozzám, mindent elmondok, míg a sebeimet bekötözöm. Megindult Kett, és nyomában Robin a halom teteje felé. Egyszer már járt ket lakásában, és tudta, hogy az oldalsó ajtó rendes termetű embernek nagyon kicsi, és nem ott mennek be, hanem a kéményen, mert azt eléggé ki lehet tágítani, beférhet rajta. A halom legtetején volt egy sötét lyuk. Ezen eltűnt kett. De előbb azt mondta Robinnak, várjon, míg világot gyújt. Nem sokála előkerültket, Fákja világított egy kikövezett rézsútos kürtő alján. Kett kiszedegetett innen is, túról is egy-egy követ, kiszélesítette a nyílást, és Robin csúszva és lépegetve alá a ferde kürtőn. Aztán még egy másik hasonló kürtön ereszkedett alá, végül Kettnek és Hobbnak, az anyuknak és két huguknak lakásába ért. Kett, két szikladarab közé dugta a fákját, és a fákja világánál azt látta Robin, hogy a verenfalai ügyesen összeillesztett kőből, habarts nélkül készültek, és az egész helység olyan boltozatos volt, mint egy méhkas, és körülbelül nyolc láb magas. Robin segített ketnek a balvállán lévő mésebet és karján egy-két vágást bekötözni, aztán az emberke derűs és mosolygós képpel felnézett gazdájára, és azt mondta. Ha megígéred, hogy meg sem mukkansz, olyan kincset mutatok neked, amelyet csak most találtam. Ked! mondta Robin türelmetlenül. Megtaláltad a szerelmemet? Ó, oh, oh, derék emberke! feleletképpen intett neki, hogy a helység amazugába kövesse, amelyet egy szövetdarab, valamelyik Lord szalonjának egykori dísze függönyzött el. Robin benézett a függöny mögé, és jószagú páfrány derékai a terített lópokrocon mérien fekvő alakját pillantotta meg. Olyan békésen aludt, mintha Malaszeti Lenvászon húzató ágyában feküdt volna. Melletteket egy hugának vékonyka kicsiny alakját pillantotta meg. Fekete haja és fehér bőre nagyon elütött mérien geszteny színű fürtjeitől és barna bőrétől. Robin sokáig boldogan nézte mérien arcát, de aztán kett suttogásra felrebbentette. Ne nézd olyan merően, suttogta kett, mert még kinyitja a szemét, és meglát. Kett és Robin szótlanul a helység legtávolabb bizugába húzottak, és a Manó mondani valójába fogott. Elküldtél, hogy megérkezésedig ügyeljek, Léde erre, mondta Kett a Manó. A malaszeti erdőn át estére értem el a várat, és amikor senki sem láthatott meg, belopakodtam. Lady mérien szobájába találtam, és nyomban elhatározta, hogy velem szökik, és üzenetet sem hagy hátra, mert akkor Waltert, az ispánt és embereit nem vonhatják felelősségre, hogy segítségére voltak a szökésben. Kértem, várjon betéged, de Lady mérien vágyódott a szabad rétek mezők után, és nem akart maradni. Hajnalban titkos úton kijöttünk a várból, és megindultunk a mezők felé. Robin úr, a szerelmed annyira ért mindenhez, mint egy erdőlakó ha bár elhamarkodottan szokott cselekedni. Attól tartott, hogy még ellenségbe botlunk, mert a várat biztosan szemmel tartják, és emiatt nem akarta, hogy együtt menjünk, mert arra gondolt, amint mondta, hogy ha együtt fognak el kettőnket, akkor engem megölnek, és nem lesz, aki hírt vigyen neked. Megindultunk azon az úton, amelyen veled kellett volna találkoznunk, de két mérföldet sem tettünk meg, amikor a Ringi bozótból húsz embert tölt elő, és a lédit lejtették. Én csak nehezen visszafelé lopakodva menekülhettem el, mert nem akarták elhinni, hogy a lédi egyedül van, és kerestek engem. Thurstan lord emberei voltak ezek. Tudod róla, hogy Wrangby lordjaival közeli rokonságban van. Vadak voltak, gonosz tekintetőek, és nem valami szépen bántak a lédivel, úgyhogy nem is egyszer már-már nyilatmenesztettem grém, Gaptopnak a vezérüknek torkába. Tartalék róla ültették a lédit. A lú egy volt a többi lóval, és az emberek is ott rejtőztek, és onnan tartották szemmel a völgyben álló várkastélyt. Egész állónap a nyomukban voltam, és sokat killódtam azon az úton. Gyorsan lovagoltak síkságon, pusztaságon át, úgyhogy nagyon nehéz volt a nyomukban maradni, csak úgy gyalogszerrel. Éjszakára elérték Val mellett Graham fekete tornyát, és még a szívenverése is elállt, amikor lecsapódott a kapu, mert, te is tudod, borzasztó az a torony, és nem lehet egy könnyen bevenni. Másnap két lovast küldtek délnek, és már tudtam, hogy viszik a hírt annak az akasztófára való Eisenbártnak, hogy foggyülejtették a szerelmedet, és a legérzékenyebb pontodon sebezhetnek meg. Két napon át mind ott kódorogtam, a körül a fekete és ocsmány torony körül, és azon törtem a fejemet, hogyan juthatnék be, és hogyan is hozhatnám ki épségen drága úrnőmet. Harmadnap estére visszatért a két lovas, és velük jöttek más lovasok is. Ezeket ször Eisenbart küldte. Vezérük Baldwin, a gyilkos, azért jött, hogy Vrenglibe vigye a lédit. Tudod, jó uram, hogy mi a kicsi nép sok titkot tudunk, különös tudományunk és titkos erőnk van, Képesek vagyunk kimászni minden bajból. Ezúttal is sikerült ezzel a tudományjal felfedezni ennek az erődítménytoronynak gyenge pontját. Azt hiszem, jó uram, hogy nincs olyan kastély, amelybe be ne juthatnék, ha jól összeszedem magam. Legyen bármilyen magas és erős is. Bejutottam hát éjszakának idején a toronyba, és bátor Lédi mérjent leeresztettem a falon. De mielőtt magam is elindulhattam volna, néhány alvónak olyan emléket hagytam, hogy soha többé nem fognak felkelni és gonoszat cselekedni. Nagy utat tettünk meg azon az éjszakán, és a lédi mindvégig bátran viselkedett. Nappal elrejtőzött arra az időre, amíg én eleség után jártam. Bramby Burrben összealkattam a fiatal Dringer, és ő rögtön kész volt arra, hogy a jó hírrel hozzád siessen. De az a gazember, aki most a halom aljában holtal never, meglátott kettőnket, és ebből megtudta, hogy a barátod vagyok. Dringet megölte, mert azt gondolta, ezzel megszerzi Frank B. lordjainak jó akaratát, aztán felvette Dring és követni kezdett engem. Négy órája, hogy ideértünk, és azóta folyton alszik a lédi. – Hadd aludja ki magát a bátorlány? – mondta Robin, mert nagyon hiányozhat neki az alvás. – Neked pedig nem is tudom eléggé megköszönni jóket – folytatta – hogy épségben idehoztad, és oly nagy veszedelmből kimentetted. Mivel viszonozhatom ezt neked? Jó, mondtaket, mondta Kett, ne beszéljünk mi viszonzásról. Mineket köszönhetjük életünket, és bármit tennénk mikettem, Te vagy én, szeretetből tennők. Így van-e? Így, mondta Robin, és kezet szorítottak, és ezzel újra és szótlanul hűséges küdtettek. Akkor éjszaka Robin a manók halmában aludt páfrány levélágyom Kett mellett. Miriam nagyon-nagyon örült, amikor felébredvént Robin pillantotta meg. Sokáig elbeszélgettek szerelmükről, és elhatározták, hogy soha többé, amíg élnek, el nem válnak egymástól. Robin aznap el is ment hogy az esküvőt megbeszélje.